دول ریاض السالحین دول السوا دری نمبر حدیث دے بارہ سو با او کتاب الفضائل بارہ ریاض السالحین بارہ نمبر حدیث دے کتاب الفضائل بعد دے پا بیان دا غوروالی د تلوار کولو دا روجماتی کے وما یفت روالےہیں او پاغ سہ چ کو جماتتی کی پاغبانے روجہماتی گی چ روجماتے پس سبانے کئی د اغیبارہ کے وما یکوو ہو بعدہ افتارن اوواغہ چوئی اغیر رہ روجدار پس د روجماتنا ان صحلب بنی سدن انہ رسول اللہ ص اللہ عليهے ہی وصللم۔ نقلید حضرت یعنی دا باب دے په بیان د روزی ماته ماته دوه په تلواره په فضیلت کې دے او چې په صبر او جماعت او دروځه ماتوالي مات په وقفه بسوي سالم النساء روایت ده ان رسول الله صلی الله علیه وسلم قال او الازال الناس بخيرن هميشه وي خلق هميشه وي خلک به خير ګره لازال لا الناس بخير ما عجل الفطره هميشه وي خلک په خير سوپر تلوار کړي پر جماعتي کې چې کلا او وغ داخلي شي د ماخام او خلک تلوار په ماخام پر جماعتي نو کی کینودا ډېر د خیر والا خلک دے رستواله بن کي او غلا بان روجم تیم پر شید صبر صبر کئ نه فورا رو جما تا وا متفقون علی وعنبی عتیه قال ذ حزت ابو عتیه قال غو دخلت انا و مسروق الا رضی الله تعالی عنها ذو مسروق من په بیاشی باندې په خدمت کې حاضر شورا فقالن وعائشة مسروقهت پوشت او کو رجلان من اصحاب محمد منغا دو ملګری دو سړیو په صحابه د نبی عليه صلوات والسلام کې کله ما لا یا ال علو عن خیر او دادوالا کوتاین کې د خیر نه کمن کې پنه کو کې النه کې پنه کو کی احدو ما یعجل المغربا والافتار یعود دیدوارو نا تلوار کئی پا ما خام منسکی چه کل وقت داخر شنو فورا منسکی نو من رستو کئی دا ما خام والافتار او تلوار کئی پرو جا ماتی کی زر رو جا ماتی چو وقت داخر شن وال آخرو دا بل سرے دا بل یعخیر المغربا والافتار رستوا لیکای پمن زما خام کې لغوند رستو کوي ول افطار او رستوا لیکای پر جماعت کې اوس منګه دا وایو چې موږ دا چاته بيدارو کې 아이شه تلوار پر جماعتي او رستوالې پمن زما ماخام کو کڼ رستول کو وقالت بیا اشیر اس فطور کې 아이شه بیبی مې عجل المغرب والافطار سو دما خام من تلوار سره کوي او اوجا زلماته قالا نويغه سړي عبد الله يعني ابن مسعود رضي الله عنه دا تلوار په من دما خام او په اوج ماته کې تلوار سو کوي حضرت عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه فقال اني عائشہ رضي الله تعالی عنها خذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم یسنو ام دقه کار به نبي عليه السلام کاو د مها هم پمڅه تلوار او پرو جماعت کیم تلوار امنی مسعود ډیر متابېد پیغمبره پاسره واهو مسلمن لا یعلو ا لا يقصر فی الخير د کمې نه کئ په خیر کې دارنګې وا نبی اوره را رضی الله تعالی نو قال او قال بری رسول الله صلی الله علیه وسلم قال الله الله وی حدیث قدسی دی الله وی سی احب عبادی یا اجلو هم فرن ډیر غه محبوب په بندگانو کې ماته سما په بندگانو کې ماته هغه تلوار کوونکې دد د پروژات کې ډیر غه بندا په بندگانو کې هغه دی چې پروژات کې تلوار کوې و وارو کل افلانی زینم بانګ نه دی شوي وارو که آغا فلانی زنم لا بانگ نده شویش دا طول بانگو نشوروشی بیا برو جمعتم خوششالکا وقت داخل شی بانگ چه یوم کیگی نو علا کیگی چه وقت داخل شویی رو جمعتم آتا وراغو تر میزی وقال حدیث حسن و ان امرنا لحتى برزي الله تعالى نو قال او قل ورسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اقبل الليل منها هنا كلا چه رح كار شش پات دي زين و ادبر النار منها هنا او پټ شي رز لالشورز دي زين د طرفنا وغربت الشمس ون بريوزي نو فقد افترا الصائم نرو جدی ما تکی رو جدار فقد افتر سائمون رو جدی رو جدار دی رو جماعتی متفقن آلی چننل ڈوبشینو یکن رو جدار رو مطلب دا چننل ڈوبشینو دو رو جماعتی وقت نزدیکی گی دوی مقصد دا دی چیز دی بیان چیغا پشریت بارسدا دروزه ما ته ولوال جوړ شي سر ده چاغلات رو صفوره سسي خپل نه پوج اکبر وعنبي وعن بري وعن مي ابراهيم عبد الله بن يوفا رضي الله کې تلوار کول قالا وسر نا ما رسول الله صلى الله عليه وسلم لا لوم النبي عليه روانو او نبی علیہ السلام روجو جو علم ما غربت شمس ورکلاچ دوبشنور نو قالوی نبی علیہ السلام لی بعض القوم بعض ملگو تا اے فلان او فلانی انزل را کشا فجدح لنا نو تیار کا سطوان زمان دا پارا تیار کا سطوان قال آغا سڑوی دا پیغمبر لو ام سی کتاسو لک سبرو کئی نو دا دیر خئی کما خام شو شپو خدا نو داخله شوی کتاسو لک سبرو کنو دابا لاؤ ام سیتا کتاسو لک سبرو ما خام تا قال نبی علیہ السلام وی انزل اللہ کنشا او تیار کم اندفار سطوان قال غار زکو ان علیک نحارن یقینا پتا بانخو لا رسکاری قال قَالْ لَا بَانِ خُرَزْدَا نبی علیہ السلام انزل را کشا فجدح لنا و سطوان تیار کم لرا قَالَ رَا وِوَائِ فَنَزَلَا رَا کُشَغَسَلَي فَجدحَلَهُمْ او تیار اکر دیر سطوان فشار با رسول اللہ صلی اللہ اُس کل نبی علیہ السلام سُمَّ قَالُ بِا ایوی اِذَا عَرَئِتُمُ اللَّهِ کلا چوینی تا سوش پی لرا اقبل منها ہونا نو راکر د دی زینا فقد افتر سوم تاقید رو جماعت اکرام نو دی رو جدی رو جماعتی واشار او اشار او گرفت پللاس قیبال المشرق پترف دا مشرق متفقون <متحدث> علی اجدہا بی جیم سمدال سمحا محملتین اے اخلت سوی قبل ما ستوان دو بوسر یوکا او گڑے گا چھ تیارشی روجہ ماتلہ تیار پکاری کے پارا طریقہی خواگیو پکاری نور سیزو نا پکاری وعن سلمان امن عامر الزبیر رضی الله تعالی صحابی ری اللہ در رضا شدارنا عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قالا ویزا افتر اہدکم کلچ ماتی یوکستا سروجہ نوفل یفت تمرن تمر راغ د رووجماتته کې په کجروربان دی ف تجد یجد او که کجرو نومومي نوفل یفت راله مع نو پیدا د روجممات کې په بوبان دی پایین نو توه دا او بوبانې رووج ماتهول دا پا کوون کې د راه ب داروتل میدي وقع دا هی س حسنو صحيون په کجرو د روجې ماتهولو ډیرری فدي دي یاو چې په کجوور رو جاماتږي نو د غې صفهای دا دی چې اوله معوج ک کوي چې د شریتته په کجرو سره روې ماتهول دې ډیرې ف چې کله چې می د خالی وي اوا اوخت مید ته خوغالې اورسې نو په دی سره بدن ته ډیره درسې ګوره په میده کې سشی شته می د بلکل خالی ده او چې کله په خالی می د بانې خو غواړه می دی نو وورشي نو پهې سره بدنته قوت رسیږي ځکه چې د دی پهوج سره د بدن اندونو ته قوته په جلې سره میلاږي د قجرو په غیر موجود ک کې بیا پهبو بانې دروجې ماتې د پااره او لما ویللی دي ځکه چې دا هم د ظاهې او باې پا کوواې سبب پو شو کجرره نه ده پا کجوری خوراکی پا روجماتی که دیر فیدی ری او بیا چاگا نی بیا اوبا د دا کجوری سنت ته سنت تا کجوری بان روجماتی ورخودی فا فیدیم جاتی ری وعنانس رجی اللہ تعالی نو قالا ویکانو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یفتر قبل ایو سلی علا رو تباتن روجماتول نبی صلی الله علیه وسلم مخذ من یو تازه فسو تازه کجور تبات په تازه کجور به روجماتولا فایل لم تکونوا تباتن کشننبه وی تازه کجور نو فتو میراتن نبی اپو کجور به روجماتولا فایل لم تکونتمیراتن کشرتا کجور بسنوی نو حسا حسوات ميمان نوبیا به دوبو غټو کړی اوسو غټو دوبونا حسا غټل بیا به دوبونا وبوس کله او ابو داو و تنمی وی وکاله حدیثن حسنن غرا درو جی ماته دل پک جوړو او په بوسله ډیر د فیدی اسی نه ذکر کای پیغمبره پخ رسول دا کی اوم دی آو طاقت اوم ورکے اگورا پر قجورہ کی آئرن دی آئرن علماء جگر کری چھ ایک اشاریہ اکاسار فیصد آئرن پر قجورہ کی دی کابر دی پر دیکے پر یو 20% منیشیم دی دکم شپېته نو 9% کل شیم دی پکه جوړه کې کل دی وشېته فیصدا بلکې یو کم اټش پېته فیصدا یو کم اټش پېته فیصدا کل شیم پڅګري پکه کې دور کلشی هم خوځم د ګولو کې بلې چې خلک یې کړي دا د جان لالې خولې صفا کې جوړ پټاشیم په کجوره کې سور پټاشیم دی او نماز یې کړکې 670 4525 او وسو سنور پنځوس په زرو کې د هغه سری پټاشیم دی سوريوم درې کم پنځه فیصدا سوريوم دا رنگي فټس په کجو کې نشته چربې نه پیدا کوي غونواله پکې نشته پروتین پکا جوړه کې 2 فیصد 1 دي دا ونه کې کلورینیا لسکم 3 فیصد 290 د سيزون لري دین علاوه نور جوهر ار یو شه په دي کې موجوده سحر د پښمنی نوالي ترماخه ما اس د نه خوللي اسی نیس کړي او د بدن ا غليروز او توي يا حرارت مسلسل کمیږي دديده بارا کجره یو داسي معتدل درمیانا او جامي خوراک لري چپکم سی صدا چې حرارت په اعتدال کې راځي اړوره په اعتدال کې راځي او بدن قسمه قسم د مرزونو نه بچی دا که بدن د قسمه قسم سيزونو نه بچی دا رنګه کړه بدن ګرمایش قابونی شي ا کداغه بدن ا حرارت قابونی شي لو د دیر مرزونه انسان ته پیدا کیږي او داګه ټول مرزونو د پاره علاج واحد کې جوړا ده پیغمبر پاک زکه ویلو چ ټول الرزه سپار اوس ولز گنتی بدن تا مېدا بالکل خالی ده خدا اس کا ک نه دی تله حرارت کم شوه دی نور سیزونه کم شوه دی با نو قسمه قسم مرزنه مېدې د بدن تر سدو ولدي نو د اخر پاره واحد درمیانه او جامي سیسه شوه کچورا ده کچورا په ورواچه په مېدا باندې حرارت ختم کی اور بازی سی زونہ اغیر او کدا کجورو نو خوالی شی اور میدہ برابر نه شی لو بلیٹ پریشر لو کی گی لو پریشر لو دے فالچ پی رازی دارم دا سر چکر په پی ټیک ٹک دو بی اوس کلے شربت اوس کلے اندوانے او خوالا ارسی خوراکو کا پی کولی خاغد علاج زمیدی هغه د استعمال نک نو کله په سر چکر وځي کله به ولټی ورځي کله په فشار لوکيږي ها کله به فالج پیراځي ګرمای شو بدن ډیر زیات یخ شو فون یخې بي وس کله نو بدن بیا کار پری دي نو دا غیره پادوت بدري سنور پنځه کجوړ نه ضروری دي اول او چې کجوړ نو نو بیا سشیر په کار دی او دا رنګي د خوراک د کمی په وجها په بدن کې وینه کم شي ا چې وینه په بدن کې کم شي نو د بیمار چې وینه کم شو د یو کس وینه کم شو نو په رکی د فولاد او نهاد ضرورت ته آینه غلطه کار دی او په دې قجوره کې دیر سخ آئی رن دی کجوره کی دارنگی باز خل کو تا خوشکی دا چه خل چکل روجا نی نو دا غیر خوشکی نورم زیادی گی دا پارا دیر اسم خوشکی را او چو روجا نیسی نورم خوشکي او بدن کې پیدا کی نو دا غیر پارا کجوره یو درمیانه سیزده دا پارا در دیر چو روجا دار دا, دا پارا دیر فیدا میلاوش پہنشه نو دا, دا روجا دا رنگي په ګرمۍ کې روزا روزا دا ډېر تند لګي لوکا غوړو جماعت په وخت کې زړه بوڅي له پمیدا کېږي سبوهر او د ځل پر صوب د دې خطرې زیاتېږي چې کله انسان په ميدان باندې دوبو زور ورواچي ایسا را گیس بخار پیدا زله پر صوب که کله کلا او د آغی دا بارو واحد سیز آغا سوا آغا کجورو چره دی تونو دا زلو د پر صوب دا گیس بخار آدو دی سیزنو نا آغا انسان آمیده بچ که کچره کجورو ملاو نشینو بیا بدی رو جمعات پو وقت استعمال که زکر دا هم پاکی و صفایی لو چه کم شریعت کم سیزو حکم کلے رے لو د غیر فیدی دنیا کیم دی دا غیر فیدی دا آخرت سلم دی یو خسونت طریقہ خوبل د میدی او د بدن دیسر دیر فیدی ملوی گی خوا باب و عمر سایم بی حفظ لسانی ہی و جواری عن المخالفات والمشاطمت و نویاب باب دی پبیان حکم کولو و رو روزادار تا د جبی او دامونو دا دامونو داو پسکه پنا جائزا کارونو کې او په کنزلو کوونو او په نورو سيزونو کې د ځان بچاوونه او روزادار ته د جبي کنټرول کې دا دامونو کنټرول کې د غلط کارونو نه د کنزلو د غيبتونو نه اوس په حدیث صبر وکي وعن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال هو قال بالرسول الله صلى الله عليه وسلم اذا كان يوم صوم احدكم كلجي وي اور دروجي یو کستاسو یو یوک سجدار وی فلا يرفس ولا يزحابه كاغا فلا يرفس نہ غلط خبر نه کوي ولا زخب او شور ده نه کوي جگاله ده نه کوي زکا دا شور او غوغا زدم د انسان طبیعت خرابي صبر وکړي فا انساب واحدون لوک کنزلو کې هغه درنه یو کس او قاتلو يا جګړه کې در سره یو کس نو فال يقلود وي اني صائم به شکه زره ما ده کنزلو د جګړو متفقون علي وعنو او نقلی دا بوہرنا کاراو اے کاروی نبی علی صلی اللہ علیہ وسلم مل لم قول زور چا چپرینو خو دا وینا دا دروغو زور وینا د دروغو چپری اے مل لم یترو کل کزبا چا چپرینو خو د دروغو او زان بچکو دا د دا اللہ نا wala amal bi aw amal pae nadhi allah la sajad fadiki chade pri di khuraak us ka da da allah ta sajad nishta chade khuraak us ka na gai yawaz roja hunum do khuraak aw us ka na bandiz na we bandiz da hari guna na de de khuras ka me ke nur de pas bandi la na kai tawaal bukhari bab fi باب به بیان دو مسائل روزه انبیو رره رضی الله تعالی عنہ عن النبي صلی الله علیه وسلم قالا اوه اذا نسياتكم فاكلوا شربه کذیر جی دیو نفا نفاکلا خراقو کیو شربه یاسکا کو کی فلیو تمصو موو نخر پره روزه دی پورے کی پای نماز ام الله و شقا بهشکا پد روزه باندې دی روزه عام ورکو اگرره الله الله دل رسکا کو خوراک ورکا او خورو بیک اگرره د الله د طرف نه په د باندې مل وسیاو یو سړی خیال نه کنو بوزره راکه خو مورشی خوراک مو کی خیال نه نو او اوجه دې بیا نه ماته داد دا الله د دا طرف نه د لسم له اوجا مل مسیاو هو ګل پی روانه انځ دې ما ها هیرو خود متفقون علی اتفاق راشه په حدیثه البخاری او د مسلم وعلق بن سبل رضی الله تعالی عنہ قال او قلت بما اذا پیغمبره اخ بن یلوزو خبر را کما تا په بارده او د سکه طریقه او د سمعته وغیا قال نبی نبی صلی الله و سلام از بغلوزو پرکا او د وس بین الاساوی او خلال کهو مامین دو گوتو که و بالغ فلسطین شاقه او مبالغه کهو ابوه چول پوزه که ایلا انتکو نساو مگر کهیت روجدار نبیاب اداکان نکه روجدار با پوزه که مبالغه پوبو بوکی نکه او نزکا بیا او بزی خلیتا دواوا بداو دن نماریتا و تلمیزی او وقال حديث حسن الترمذي دا حدیث حسن ده هو انا عائشه رضی الله تعالی عنها قالت اشو کان رسول الله صلى الله عليه وسلم يودرك الفاجر وهو جنوب من ال اګر کو نبي عليه السلام ل سبا اعوذ بالجنابت کے ذخل آل تعلق سات الرسول نبی علی السلام د خپل کول والو سره خاص تعلق نجما د وجنا د جنابت په حالت کې هغه سبا کرے ثم یا تسرب غسل کو او سم ورو دیو متفقونه باز خلک وی د پېشمنۍ چې اوشي نا وختي خوراک مراکو کی او زه خود جنابت کوم زما روجه ته نه نه اخورا شو جنابت اغسلوا باسا غسل وکا او کوه ملا و نوشو اذر باندې بنګ شو, شو. ها لبیا خیر ده زبنګ نرستو غسل وکا د جنابت غسل نو امس تا روجا ته نقصان نه دسیږي وری کچې د تپو مند روجا کې د ګرمي ودشوي او شیطان راغ بلوي کړي اوس در باندې نو په دا وخم نه نه دا وخه روجا خرابيږي او نو چې ته ها په حالت د جنابت کې او پښمنه وخت ربان ختمی شو او بانګونه ربان شروع شو نو ام سارهږي علی جنابت, جنابت نقصان نه رسي روز ته غسل وکا هم متفقوناله نبی عليه السلام د خپلې بیبي سله د جنابت په حالت کې نبی عليه السلام و مګه حدیث مقصد دا شو لودانه چې د جنابت و نه روج ته نقصان نه دسیږي ها وانا عائشہ و امی صلی اللہ علیہ و چلاله نمائی قالت دوالوی او رسول اللہ صلی اللہ علیہ من غیر علم نبی علیہ و سلام با دی احتلام دی صورتنا بغیرم دی جنابت بھالت کے کاو کا ہو نبی علیہ به سلام کاو کے سباکا ہو دی جنابت بھالت کے من غیر علم انبید ہا احتلامنا بے دیتلامنا احتلام خو با بےکل نہ بغیرم بپه ها د نبی علی صلوات و سلام د جنابت په حالت کې اگر او جن یو لیدا او کېږي روځه ثم یصوم بیا به روزه شو روزه وینول اې د صبح خطو نو روستو به د نفلی روزي نیول او نیت کاو او حالان کې هغه بسو په حالت د جنابت کې او سال عز و جنابت په حالت کې د جمهور علما په دې اتفاق دي چې د شپې ورشو د رمضان کې شوه ماشين او بو د بو موټر بنک من غیر هیمن بغیر د احتلام نه د بیا اشاره نو بیان نبی له سلام چې د احتلام په وجو سبب په جنابت کې نبی له سلام نه کېده زکه پدېد ټولو بلکې د جماق اول په وجه سبب نبی عليه السلام په جنابت کې کېدا زکه ته احلام راځي د شيطانی وسوي وسسي د وجه نه او انبياله مصالم د دې وسوسې د شيطاناو نسي محفوظ دي لو پاغي باندې احلام نه دازي نبی علیہ السلام سلام ب چې غ جنابت کوو د وجه د جما کولو نه د تعلق ساتلو د خپلی بيبي د وجه نه د احتلام د وجهه نه په موږ احتلامونمره د شیطان اوصې د وجه نه اجننا بهتونو نرووجې ته نقصانه نه د و متفقونهلی میشکات شریف